ho hospeť obletíme vesmír vytvoríme niečo nové vrátime sa naspäť super nové, zapálené krovie temná hudba krvavý sonet urobíme throwback ako Joey Bades poďme to vrátiť späť do roku 95 na BHS zlatý vek golden age pustu em bass Jordan je best, ale nenosím šikej go bulls Tres, niekedy si prídem ako nerd Star Trek, Kapitán Kirk, Slack Lazerové pušky a sex Španielské mušky a skate Kačem 360 flipi cez tvoj face V Tureckom sede na zemi Odomíkam komnaty Bandicoot crash Fatikované handry Supremez second hand Czech hit som Fresh Prince Phil Smith Milujem ten feeling Nintendo 64 V ruke máme Gamepad Poďme to killi Som kid ako Vždy som bol hacklivý Na hitis MPB Tak vypínam DV Ideme si 360 Chambers Mr. ODB uh, Chceme urobiť prelom ako John Leno Demon vypustený ako poker Čali za plameňom plamenom the Znamená tie Rimi zapiť ako Jason Nie som underground Pokiaľ to znamená hrať sa na gangstrových matky sú pobrežné hliadky Baywatch smažky posielame peč Hež Beobox detox Timer to zatiaľ odpália jak Red Sox Big nerobí jak Bars Exo Zabije ťa peslou Slenderman v lesoch Nemáme to robíme to takto Y Hudba čo nechápe väčšina a ky sú základný faktor uh, Toto není outro Vráť ho späť Rap VHS VHS VHS